Epilógus A szerény kis kupé begördült Pennington városkájába. A sofőr pedig vidáman nézegette a jól ismert utcákat és épületeket, amelyeket oly hosszú ideje nem látott már. Végre itthon. A város központtól valamivel délre elhaladt a polgárháborús időket idéző fehér deszkákból épült házikó előtt, melyen ott állt a névtábla Mr. Kelvin Dexter ügyvéd. Elég lepusztultnak tűnt, de tudta, Öröm lesz újra benyitni ide, aztán majd kiderül, hogy a praxis a működik-e még. A főutca és a nyugat-delever sugárút kereszteződésében, vagyis Pennington szívében azon morfondírozott, hogy Joe kávézójába ugorjon-e be egy jó erős feketére, vagy esetleg Vitohoz egy pizzára. Aztán észrevette, hogy nyílt egy új élelmiszerbolt, és eszébe jutott, hogy otthon a CheesePeak Drive-on bizonyára nem lesz telepakolva a hűtő. Leállította a kocsit, amelyet még a Newarky reptér közelében vett, és belépett az üzletbe. Egy egész bevásárlókocsit megtöltött, mire a pénztárhoz ért. A kasszánál egy fiatal lány ült, valószínűleg a főiskola mellett dolgozik. Annak idején ő is így kezdte. Még valamit, uram? Jut eszembe, mondta Dexter, üdítő is kellene. Ott a hűtőben, most akciósan adjuk a coca colát Dexter meggondolta magát. Inkább majd legközelebb. A South Royal Streeti Szűzmária templom káplánja jelentette az esetet. Abban biztos volt, hogy az egyház községhez tartozó idősebb úriember Alexandriában van, mivel nemrég látta a házvezetőnőjét, maisy amikor telepakolta a bevásárlókocsit. De a férfi két misét is kihagyott. Ilyesmire korábban nem volt példa. A reggeli mise után ezért aztán úgy döntött, elsétál a közeli elegáns házhoz a South Lee és a South Fairfax kereszteződésében meglepődve tapasztalta, hogy a falakkal körbevett kapuja bár látszólag zárva volt, könnyedén kinyílt. Ez fura. Mr. deveró mindig beleszólt a kaputelefonba, és odabentről nyitotta ki a kertajtót. A káplán végig haladt a rózsaszíj járólapokkal kirakott kis ösvényen, és a bejárati ajtót is nyitva találta. Ilyetében rögtön keresztet vetett, amint észrevette a szegény mézit, aki soha az életben nem a lénynek sem de most ott feküdt a hideg kövön az előszobában. Szível lőtték. Már épp hívni akarta a rendőrséget a mobilián, amikor észrevette, hogy a dolgozószoba ajtaja is nyitva van. Remegve odalépett, hogy belesen az ajtó mögé. Poldeveró az íróasztalánál ült, még mindig a karosszékben, amely megtartotta a testét és a fejét. A feje hátra csuklott, az üres szemek kisé meglepetten bámulták a plafont. Az orvos szakértő később megállapította, hogy két közeli lövést kapott a melkosába, egyet pedig a homlokába. Profi bérgyilkos végzett vele. Alexandriában senki nem értette miért. Amikor a tévében hallotta a hírt, Kel Dexter nagyon is értette. Nem volt ebben semmi személyes. De a Donnal ilyet egyszerűen nem lehet megcsinálni.